Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi ma' wa yirdah alla, an la ilaha illallah wa ta'ala shariqalah wa ashadu anna muhammadan ma'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa al wa sallama tasliman mohon maaf atas keterlambatan kajian kita karena kebetulan waktu Sholat di Jawa Timur berbeda dengan di Jawa Tengah karena kebetulan Ana saat ini sedang berada di Jawa Tengah sehingga mengikuti waktu yang ada di sini perlu Ana sampaikan bahwa kepada segenap jamaah yang hadir ini bukan tausiah yang diumumkan set nurul tadi ini adalah Ana minta izin untuk menyampaikan taklim ikhwah madura karena kalau pulang juga waktunya sudah habis. Biasanya kita kajian jam 6 kurang 5. .00. Sekarang sudah lewat 19. Baik, 마shurul muslimin rahimani wa Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Setelah kita jelaskan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hakibahullah taala. Yaitu pada penjelasan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada hadis kursi ini. Ketika Allah mengatakan inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian Maka janganlah kalian saling membalimi Telah kita sebutkan dua jenis dari jenis kezaliman Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah Dengan melakukan perbuatan kesyirikan Kemudian jenis yang kedua adalah qadzaliman seorang hamba terhadap dirinya dan kita akan beranjak atau melanjutkan jenis qadzaliman yang ketiga yaitu qadzaliman seseorang atas orang lain qadzaliman seorang hamba kepada orang lain Dengan dia melakukan tindakan kezaliman, tindak melangkaui batas kepada orang lain terkait dengan hartanya, kehormatannya, darahnya. Hartanya dirampas, kehormatannya direndahkan, darahnya ditumpahkan. Maka jenis kezaliman yang seperti ini Barakallahu fikum Kata Syekh Hafizahullahu Wa'ala Wahada la yaghfirullah Ini tidak Allah ampuni Kecuali Bila orang yang Hilda ini Memberi maaf Bila tidak Maka seorang hamba akan ditegakkan kepadanya kisah pada hari kiamat. Atas kewaliman yang ia perbuat. Karena ini adalah hak makhluk. Yang tidak jatuh, tidak gugur Kecuali dengan pemaafannya. Atau ia mengambilnya. Bila berupa harta yang dipinjam, tidak dikembalikan. Harus ia ambil, ia kembalikan harta. اخواني في الدين معاشره المسلمين رحمني ورحمهكم الله maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya karena ini adalah tindakan yang tidak pantas baginya maka Allah tabaraka wa taala tidak akan mengazab seorang pun yang bukan amalannya Allah tidak akan mengadab seseorang kecuali dengan apa yang ia perbuat. Allah menghukum dia, mengadab dia, karena ada dosa yang dia perbuat. Bila ia tidak melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka tidak mungkin Allah уджаллау алях akan mengadab hamba tersebut. Karena bila Allah menghukumnya, mengadabnya, atas perilaku yang tidak ia perbuat, atas dosa yang tidak ia kerjakan, ini kezaliman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba, Mengazab seorang hamba atas dosa-dosa yang dia perbuat itulah keadilan Allah tabaraka wa taala. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini Mengatakan ini haram terzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wajaltuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Dan bahkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan. Ia akan menghukum dan membinasakan orang-orang yang melakukan tindak kezalimah. Perhatikan Baratallahu ta'alaikum ketika Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-42. Wa la tahsabannallaha zafilan amma yakmalul zalimun. Dan janganlah sekali-kali kalian menyangka, kalian mengira Allah subhanahu wa ta'ala lalai. Dari kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah menggunakan kalimat penguat dalam ayat ini. La tahsabanna. Menggunakan nun bertasjid. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa Allah 'azza wa jalla lalai dari kedzaliman kalian. Ketika manusia barakallahu fikum berbuat tindak kedzaliman kepada orang lain. Dalam tiga perkara ini kehormatannya, darahnya, hartanya di mana tiga perkara ini barakallahu fikum diulang-ulang peringatannya, takzirnya oleh rasulullah s.a.w. dalam sekian banyak kesempatan. Di hari-hari hajjatul Wada' Yang sebelumnya diingatkan tentang kehormatan. Bulan haram. Kehormatan hari yang haram. Kehormatan negeri yang haram. Yang Rasulullah SAW bertanya. Ayu yaumikum hadah. Hari apa ini? Hari apakah ini? Kata Rasulullah. Wa ayu syahrikum hadah bulan apa ini? Bulan apakah ini? Wa ayyubaladikum hada? Negeri apakah negeri kalian ini? Mereka menyangka bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika memberikan jawaban kepada mereka, yang bahkan yang muncul dari mereka adalah ucapan Allah dan rasul lebih tahu Mereka kira Rasulullah ketika memberikan jawabannya akan menyebutnya dengan hari, bulan, dan negeri yang lain. Tetapi untuk mengingatkan mereka tentang betapa terhormatnya Kehormatan hari Arafah. Pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Yang diulang kembali. Pada khutbah di hari Nahar pada tanggal 10. Bahkan juga pada tanggal yang berikutnya. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, Inna jima wa amwalakum, wa aradakum, aramun aleikum. Kehormat diumikum hada, dijahri kum hada, di bala dikum Sesungguhnya darah darah kalian dan harta harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian, aram, terjaga, terhormat, terpelihara. mulia. sebagaimana mulianya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya, selama asyral muslimin rahimani wa rahimakumullah bagaimana tertumpul padanya tiga perkara sekaligus? Maka adik alaihissalatu wassalam menyamakan kedudukannya bahkan lebih mulia. Maka Jangan kalian menyangka dan mengira bahawa Allah subhanahu wa ta'ala lalai atau kebalimah kalian. Kalau manusia Dalam kehidupan dunia mungkin dengan segala hilah dan tipu dayanya Bisa terhindar, bisa terlepas Dari hukum Atau dari jerat hukum Terkait darah orang lain, terkait harta orang lain Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa lepas Yawmul Qiyana Dari hisab Allah wa Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang akan bisa lepas dari catatan para malaikah. Dan semua akan tertuang. Dihitung dalam nizan dia. Umpia. Ikhwanifidin, a'azakumullah. Maka kata Syekh Al-Fawzah, hafidahullahu ta'ala, betapapun seorang hamba, Melakukan tindak kezaliman dan terus menerus dalam kezalimannya. Maka pasti dan mesti dia akan mendapatkan menjumpainya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Cepat ataupun lambat. Dunia ataupun akhirat atau bahkan kedua-duanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa pernah mengingatkan. Wattaki al mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya satu telah kalian kepada doa orang yang terdzalimi karena tidak ada antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala hijab yang menghalangi tirai penghalang tidak ada Baik yang dibalimi seorang Muslim atau bahkan pun orang kafir. Tidak boleh berbuat pembaliman kepada orang kafir. Jangan tentang tentang ini orang kafir dalam perdagangan ikatan jual beli perjanjian, mending kita tipu saja dia. Atau seseorang misalnya bersepakat jam 12 malam najak kerja sama buka toko, ternyata mencongkel tokonya orang kafir. Tak jam kosong kosong kosong kosong. tidak boleh. Ini kezaliman yang Allah subhanahu wa taala haramkan atas dirinya dan Allah mengharamkan jantara sesama manusia. Kalau tabahlah, maka jangan kalian saling menggalinya. Bukan karena Allah subhanahu wa taala cinta kepada orang kafir lah. Tetapi karena Allah tidak cinta dan Allah benci kepada tindak kezaliman. Maka kata beliau Hafizullah taala, at kuffar. la yajuzu zulmuhun. Bahkan kepada mereka tidak boleh melakukan kezaliman kepada mereka. Qala Ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8 ولا يدري من نكم شناان قوم على ألا تعبدوا اعبدوا هو أقرب maka janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil ejilu berlaku adilah kalian wa aqrabu lit taqwa iya ladhi dakat qurbata taqwa yakunu fi dhimma al muslimin rahimani wa rahimakumullah maka qatab al yaum wa du'a al madlumi mustajab walau kana kafir du'a orang yang dizalimi itu doa orang yang dizalimi mustajab walaupun dia kafir walaupun dia Takdir, karena Allah Subhanahu wa Taala tidak yerdah dengan zulmi dan ta'adli. Dan Allah tidak dalam perniagaan. Lalu Allah Subhanahu wa Taala melanjutkan, "Fala tabalamu maka janganlah kalian saling membangimi." Ini tahzir peringatan dari Allah Subhanahu wa Taala dari Tindak kezaliman antar sesama hamba. Dan sungguh Allahu Azza wa Jalla. Di dalam banyak ayat. Memberikan peringatan. Dari tindakan kezaliman. Memberikan ancaman kepada orang-orang yang berbuat kezalim. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setian banyak contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla mengazab kaum yang melakukan tindak kezaliman dengan segala macam bentuk kezaliman. Dan Kebiasaan manusia adalah suka berbuat zalim kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam suratul adz ayat ke-72, innahu kana dzaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim. Sangat zalim. Jauh sangat jahil, kecuali orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia kepadanya, anugerah untuk bisa terbebaskan dari dua sifat dasar yang ada pada manusia ini dan tabiat tersebut. Ikhwani fi din ma'ashur al muslimin, rahimani wa rahimatu law provinsi sudah masuk di wilayah Antum insyaallah kita cukupkan sampai di sini di Mekah Al-Rahmah subhanallahu bihamdika syadallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu